Окрім сірого, посяткованого скойками мулу, нічого я не побачив на ті дні, хоч витрішкувався, скільки було сили. Проте твань, здавалося, дихала, то пускаючись, то бабухатіючи, наче боки корови маньки, коли вона об'їдалася росіної трави і час від часу булькала та клекотіла. Несподівано ошейник, задзвенівши ланцюгом, покотився з крутого берега і з торчака пірнув у зеленастий стиймул.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 Зараз подивися, як я жук, скручу голову тій, що в білому береті, прогугняв жук, дихаючи мені в обличчя смердючим димом, він палив самосад. Його прокурений і пропитий голос нагадував чергикання цеглини об цеглину, коли обточують крем'яхи. Жук мене не любив. Я не жукував у його похаденьках по Солом'янці. Учора в кіно я сказав, що піду з нею, а вона втекла. Сьогодні вона вже не втече. А може вона не хоче з тобою гуляти, сказав я, спинаючись навшпиньки і зазираючи у перепалені електролампочки його булькатих очищ. Десь комар дзе прогучав жук і дмухнув на мене. Я покотився по мокрому моргу, наче збитий із вовним м'яч, а жучки вслід мені старанно підхехикували. Докотившись до лісу, я бемцнувся об сосну, і лише тут зіп'явся на ноги. Тоді, похитуючися, Бо досі чманіло в голові, Пішов на жука, Буцім нам бразуру. Я все одно врятую цю дівчину. Від страху і жалю до себе. У мене сльозилися очі, І я насовував на лоба картуза. Жук незворушно гострив Об нашу стіну довгій, Наче зубила пазуї. Жучки знову засміялися, і загули жукового голосу Решето